Și de ce nu? Da, Dumnezeu, ne De mărce, salele, simților, și nu prea ce săna simților și nou și acelor din cu dân și a zânșia, cărora să noastră Ale celor întru simț o angură de har Adrianu, sarigratul, în simț sorea suba săi, să ne tuturor simților. Salutări, viață, viață, frumos, românește, viață, viață, viață, viață, viață, viață, Dumnezeu, nou, -ne pe nou. să Să dea Domnul după inima ta, spune Sfânta Scriptură. Adâncul cuvânt din George, care pătrunde ca un tunel și un furce în adâncul omului. Fiindcă acest cuvânt este tunel E evident că îl descopere de om în frații a propriilor lui ochi a propriei sale ființe sau conștiințe. Oamenii își îmbrăștie fel de fel de vorbe, după cum se pricep și cui vor să le spună, după mofturi și după interese sau sincere, dar având în că Dumnezeu ne-a zidit din marea Sa dragoste să ne ținem viață și are grijă de noi, precum cloșca spre puii săi, putem să pricepem că orice cuvânt al Lui Dumnezeu, ori de bine, ori de rău, este spre ziduirea și spre protecția noastră. Deci când spune Domnul că să-L dea Domnul din după inima ta, fără numai că pătrunde, în adâncul ființei noastre și a conștiinței noastre, nu a vorbelor. Din acest motiv și Dumnezeu ne-a lăsat cu fi, în conștiința noastră ca un judecător care atunci când ești tu cu tine însuși, dacă ai puțin discernământ, Pot să-ți revii într-o altă haină, o haină frumoasă, plăcută, după cum a spus Evanghelistul de astăzi. Ceea ce vrei tu să-ți facă oamenii ție, aceea făr și tu lor. Dacă în legea veche era dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. era poruncă de la Moise și el la rândul său de la Dumnezeu, era legea sângelui, dată iudeilor, dată poporului mesianii. Aceasta nu distruge pe Dumnezeu din frumusețea sa de bun și de îmbrătător și milostiv. Acea lege era dată datorită faptului că iudeii veneau din pământul Egiptului și treiau într-o popoare pe, pe gâni. Erau cu colții pungi de sânge și mâinile așișterea. În stânga și în dreapta, în față și înapoi al lor, pe tot timp când se oamenii și cădeau jertfă idolatri. Era nimic iertător între ei. Cu ce ai greșit cu aceeași măsură sau mai gravă, erai pedepsit. Nu exista milă atunci și din acest motiv Dumnezeu le-a dat o umbră a... Ceea ce ar las să vină mai târziu în milă, și nu șerce, adică binețea lui Hristos. Le-a dat dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, ca o mică trecere spre celelalte, frumoase, înviertoare spre viață. Dragi din ce cine este pe Pământ care să nu greșească vreodată? Față de semenii săi, față de și, dar mai ales față de Dumnezeu. În afară de Hristos nu s-a cunoscut vreodată când un om să nu greșească cândva. Pentru acest lucru să mergem puțin iar și în istorie, să ne ducem la marele rege al împăratului iudeilor, al iudeilor, Gedeon, când stătea la masă cu generalii săi, Vedem pe sumasă niște oameni care poate și în genunchi, cu de la mâni și la picioare tăiate, luau din fărâmiturile celor care se dau cu mare pompă la masă. Cei ce se înflutau din bucate erau iudei, iar ceilalți erau păgânii care luau acele fărâmituri precum cândi. Într-adevăr e o scenă jalnică privindu-i pe aceia de acolo, ne punem imediat întrebarea oare voi popor mesianic fiind și crezând în Dumnezeu cel autor puternic, cum ați putut să faceți un sacrilegiu, să tăiați și degetele și de la mâini și de la picioare? Să mergem înainte de a avea degetele a cei inutilati. Ce făceau aceia? Când băteau război, boierii, luau pe toți prizonierii și le tăia degetele și schinciuiau. Le tăia culcetimitorul degetele de la mâini și la picioare. Nu știau că ceea ce vrei să-ți facă oamenii sfârșitoasele. Așa cum au făcut ei, Dumnezeu a mișocit ca să vină și lor rândul și să vadă cum este când tu ești un om nemernic și nu te uiți cu milostrivirea spre seminii tăi. Deci Gedeon și cu boierii lui, cu generalii lui, este absolvit de la o punță. Ceea ce făceai tu unui prizonier în care era atât de... Inofensiv în ochii tăi și în mâinile tale, puteai să-i dai viața, dar măcar nu mai mutilat sau mama. Iată că s-a întors luata vieții și a venit și el, acelui aceea Aceia sunt cei care sunt în Sautire, Madian, Zivs de El, aceia au fost băieții care îl mutilau pe pizonier. Dragi credincioși, este plină istoria și Sfântă și cea laică de atrocități care le-au făcut oamenii asupra semenilor lor. Acei ce piruiau credeau că sunt atotputernici, dar de fapt atotputernice este numai al lui Dumnezeu și după cum Dumnezeu, precum soarele plăște razele sale, Așa de putere peste oameni. Dar când omul, văzându-se bogat în această puternicie, primul lucru care îl face, îl uită pe cel ce l-a nobilat. Uită pe semenii care l-au ajutat sau care îi bat în partea vieții lui spre un mic ajutor. Nu neapărat din cele materiale, ci de multe ori, poate ați văzut și frățile vase, nu-ți trebuie absolut nimic din ce ți-ar umple pântă cele sau celelalte, ci vrei poate un cuvânt, poate un de sau poate un cânt curat, deosebit față de hienele care te înconșoară. Tuturora ni se pare că avem dreptate, mai ales în momente de găceavă. Dar dacă stăm și ne gândim și ne facem un visionământ al nostru, ne dăm seama că de fapt dreptatea este, cum spunea prorocul David, ca o cârpă lepădată. Și cârpa lepădată, cred că mult dintre frățile voastre știți, era care se folosea și apoi se arunca, nimic folosindu-se oricât ai fi spălat -o. Aceasta este dreptatea omului și mai ales în sidere acestea. Îl vedem pe prorocul David că din Ciorș un om blând, un om cu minte, nu lipsit de păcate, dar imediat după ce greșea, alerta spre cer să fie iertat, chiar împărat fie. Îl vedem cum era obitit de o sluga sa de semele. Când el privegea prin munți că era căutat de către Saul să fie omorât. Și acela căuta să-l omoare datorită invidiei, că mult îl preția poporul pe David. Acesta avea așternut pământul și acoperământ era cer. Pea, numai din pocare acum, ci de la izvoarele apelor, în pădure cu fiarele, Totuși s-a găsit o oarecare pestie, cu numele de semei care a fost lugă și mergea pe cealaltă curme de deal și striga cât îl țineau rălunchii. Băutorul de sânge, desfrânatul, criminalul, toate felurile, îl blestema și îl va în fața umilii grup care îl însoțea de general de armă. Unul din general spune așa, stăpâine, dă-mi voie să mă duc și să mă înfrug în sânge la acestui porc de câine, eu nu mai suport să te blasfemiezi în felul acesta. Iar împăratul cu gând la și cu gând cald și plâng îi spune, lasă, că știe Dumnezeu de ce mi l-a dat în polchitor până are în Dumnezeu. Situația s-a răspunat. Nu mai era prigonit David și ajungă ajunge în locul lui de rege de împărat. Semeia era la lui de acum. Cum a judecat, nu s-a răspunat pe el, ci din contră l-a adus la palatul lui, l-a îmbrăcat și a dat un teritoriu unde să stea, intre față de dușmanii lui acum, al lui Semeni. Și-a dat poruncă nimeni să nu s-a atingă de el, ci din contra să fie în protecție. Iar lui i-a dat lege să nu cumva să ieși din acest sperimetru din cauza că nu mai răspunde tine. când vei sta acolo, vei fi sub protecția mea imperială. Iar dacă vei ieși, s-ar putea să fii ucis lucru care s-a și întâmplat, făcând o mică greșeală și a făcut un pas din acel perimetru au și fost ucis. Iată o glândețe, dragi din ciorște a opusă față de boierii de la masa lui Gedeon. Într-adevăr, prorocul David, în glândeța sa, știa, prorocește de cuvintele care a dau să fie rosite pentru peste multe vreme. Ceea ce vrei să-ți facă ție, oamenii, fă și asemenea. Deși era prigonit, umilit, bătut parcă de soartă, nu s-a răzbunat și peste acest crine care îl lătrat tot timpul, ci din contră, i-a rădat redat viața, pacea și binețea de care are nevoie, îl vedem pe sunt pe Apostol Pavel când, mergând la propovăduire prin părțile Asis, sfărâmându se corabia, avea să salvează de la mine. Cât de frumos avea să spună mai târziu un de răzare. Și nu coiesc eu să nu știți voi de ceea ce am pătimit în Asia, cum s-a scufundat corabia, iar eu avea m -am salvat mulțumesc celui ce m-a salvat și nădărbisc că și de acum acolo nu mă v-am mai salvat. Dragi credințelor, se ducea la un lucru Dumnezeu. și totuși corabia s-a sfărâmat cu el. Era nebret Dumnezeu cu că dacă nu pățea în felul acesta poate să nu După ce a fost ridicat la nouă la cer și-a văzut ceea ce spunea el mai târziu nu este ochi și urem care să sensibilizeze ceea ce a văzut el acolo frumusețele raile ca să nu se mândrească îi spune celor de după el mi-a dat Dumnezeu pe-n satan acela cine era un bărbat care era făcător de idoli. Și de câte ori îl întâlnea prin piețele orașelor, îl pălmuia, îl scuipa și îl bătea în public. Era o rușine cruntă că lumea cunoștea că este Apostolul lui Hristos și făcea mari minuni. Dar tocmai după ce făcea niște minuni cu tremurătoare, atunci îl pălmuia acest înger al satanului, Dar cât de frumos! Încheagă gestul acesta Dumnezeiești, ca nu cumva să se înalță i-a dat Dumnezeu pe Îngerul Satanii, adică pe acel om slujitor al Satanii. S-a rugat de multe ori lui Dumnezeu ca să ia această ocare, prefera mucenicia decât să fie așa de umilit și totuși îi spune Dumnezeu în glasul său frumos și plânt. Destul îți este ție darul meu. Adică darul că era ca un prins pe unde se ducea. Era atât de presuit acest om pentru cuvântul care o de împărăția lui Dumnezeu. Cum spunea despre Hristos, cum făcea pe oameni de lor, îl urmau ca pe Mântuitor. Mare da. Deci, în recompensă, i-a dat Dumnezeu pe acest înger lucrător al satanului, ca nu cumva să creadă că este a lui, darul cu care era înnobilat în lume, dintre senea Prin Primbându-ne prin aceste suflete care au trăit cândva, ar trebui să venim la noi acasă, în ființa noastră. Și indiferent cine suntem iubiți cădincioși, în ce statut al vieții sociale suntem, înțeleg lucru este să punem totul în seama lui Dumnezeu, că El ne-a nobilat, El ne-a ridicat pe treptele sociale, El ne-a dat înțelepciune cu care ne lăudăm cuvânt, avere și putere, inclusiv viața fără de care trecem într-o unitate. Dar dacă omul lipsit de Dumnezeu nu vrea, nu că nu poate, atunci, imediat, dezvolindu-se de darurile cu care este nobilat, imediat ajunge precum a spus de boierii aceia. Să mergem la o mică pildă ca să vedeți omul cât de schimbător este, poate norul pe cer încă mai stă într-o formă câteva clipe, dar omul nu stă. Era un oarecare în Alexandria, lucrător de piatră, om sărac, asemenea pescarilor, dar era tare plin și bun, din puținul cu care câștiga sfârâmând piatră, un lucru foarte greu de făcut, plinea pe săraci și împărțea bucata de pâine cu cel care îl vizita și îl Atât de frumos era chipul lui, atunci când făcea acest lucru, că s-a dus vesta despre el în toată Alexandria, un cuvios găzuit fiind peste noapte la el, Așa de impresionat a rămas de gestul lui creștinesc, încât că s-a rugat la Dumnezeu ca să-i dea mai multă avere, ca să facă această binețe mai multă. Insistând în rugăciune, a venit Dumnezeu și a întrebat, Ești sigur că tu vrei să te rogi pentru El să aibă mai multă avere? Da, Doamne! dar tu știi ce îi se poate întâmpla? Eu cred, Doamne, și nădăjdiesc că va veni mai mulți străini în casa Lui. Dar tu, pui sufletul tău pentru El? Da, Doamne, și-a făcut acest legământ. Și într-o zi, după legământul făcut cu curiosul acela, bătând într-o piatră, a găsit o comară a luat comara acasă, n-a spus stăpânul lui, mintea a început să se învârte în jurul comorului. iată pe fostul nostru pietrar, cum își ia celuța din Alexandria și merge în Constantinopole. Având aurul, a pătruns până la parlatele imperiale și s-a făcut senator. Dacă în timpul acelia era așa, un simplu pietrar a fost senator lângă împărat, o va vă astăzi, o joacă pană. dar Mapsi, toate bune și frumoase, fostul nostru pietrar a început să schimbe minte. După cât timp a venit Îngerul la Cuviosul și a spus Unde-ți este pe Petral?" Nu Evlochie de la pe Petralul nostru." Dragi credincioși." Zice, nu mai știu, că nu l-am mai văzut prin Alexandria." Îți spune unde este." Este în de mare deputat." Mare senator." În garda imperială, că atunci Imperiul Bizantin era creștin, era în timpul împărăției lui Justin. Atât de mult s-a mărut cu Viosul și s-a dus la el, în Constantinopol, l la găsit, l a văzut cu careta lui, cu suita lui, de ostași, cum îl ducea la palat, la ședințe parlamentare. L-a strigat, nu l-a auzit, nu s-a voia să fie sur. S-a dus până lângă el, l-au bătut o de-l au lăsat abia vin. A încercat a doua oară și a treia oară, n-a avea șansă de izbând acum să intre la domnul deputat. S-a rugat la Dumnezeu și la Maica Domnului să-l ajute că sufletul lui era agățat de mântuirea aceea. Acum așa dat seama ce a cerut de la Dumnezeu? Ava! Dragi credincioși, rugăciunile acelui curios au fost prime de lacrimă în pustia lui, în coliba lui, unde se ruga. Și atunci Dumnezeu, pentru fatele curiosului frumoase care l-a avut, l-a și mâncuiat fiindcă, A dat Dumnezeu și-a murit împăratul și schimbându-se garda atunci ca și astăzi, a căzut pe nostru. Toată cinstea și slava a căzut ca o cârpă lepădată. Majoritatea din ascendenții aceia împăratului au trecut prin moarte, iar el a scăpat cu fuga. Col col și atunci a venit în firea lui și a văzut ce înseamnă S-a dus înapoi în Alexandria ca un necunoscut și a căutat unetele care erau ruginite, părăsite acum, din nou le luat și mușchii lui nu mai erau pentru piatră. Pielea lui era fină, că era de letar, acum. Bătături mult a început să facă în palmă, un alta cu care spăltea la piatră. Mușchii străniți și zdrobiți acum. Dar și el și-a venit în cunoștință și a zis: E aici Alexandria și pietrăria nu mai este Palatul imperial al Constantinopolului. Așa și-a venit în fire, a văzut ce înseamnă mărirea, dar și credința totodată. Dragi pre ce credeți că tot cine este de slavă și cine este de stăte, ar trebui să ne venim în ființa noastră, în cunoștința noastră și în conștiința noastră și să-i dăm de laudă Celia ce ne-a zidit și ne ține în Iau Eu am s întotdeauna și-o mențin cât voi trăi pe marele și pe neprețuitul dar cu care ne nobilează Dumnezeu este mintea. Că mintea face totul. Așa că, dacă Dumnezeu ne-a lăsat în cunoștință, în gândire frumoasă și acea minte este șlefuită puțin cu poruncile lui Dumnezeu, în tunelul cu minții noastre, luminat cu lumina lui Hristos, fără numai că nu ne îngropăm imediat în ceea ce ne cântă sau ne forșnește la, la urechi. Cum spunea și prorocul David, bogăția de arculge nu se inima. Un copil odată a găsit o fugă plină de gard, cum era atunci. Dar el, dacă a avut o creștere frumoasă, știa ce să facă cu banii. S-a dus la preotul bisericii și în glasul lui inocent a spus Părinte, am găsit o pungă și nu știu cum a puie și am adus-o la biserică. Preotul glasulind s-a aflat păgubasul. Păgubasul a luat cunoștință cu cel ce a găsit punga și din punga am găsit copilului. Copilul s-a eschivat și a spus, nu, nu, nu, nu vreau, că eu dacă am găsit-o, știu cine-i Dumnezeu și dacă nu-i a mea, nu ți-am numit. L-am fricoșat cu bătaia, copilul n -am. Referitor la acest gest, atât de frumos și plăcut spune Sfântul Grigorie, ce ceartă Dumnezeu astăzi. Ar mai face cineva o ceartă din tinerii de astăzi se ceartă cu părinții că nu de toate toată timpia, sau casa și apoi cât mai stai pe lângă mine și nu moră la dar. dar fiecare, după cum este crescut sau cum, și-a pădubit mintea după glasul străzii. Deci, dragi credincioși, trebuie mare grijă să avem, nu să cerem întotdeauna ca lumea să ne aduleze, să ne mântuie, Oare suntem noi tente pentru aceste lucruri? Și mai de dragă, umple -te de spinii vieții tale și aduți aminte în așternuturile tale ce te e. Cum spunea prorocul David, Ceea ce ziceți în inimile voastre, cu așternuturile voastre vă umiliți. Un cuvânt umbros. Gura vorbește numai când este trează mintea.” Deci cât ne certăm și ne clămpănim o zi întreagă cu aproapele nostru, ori că ori nu dreptate, când vine apusul soarelui și s așteaptă să-ți odihnească trupul, atunci iartă-te, că iertându-te, deja Dumnezeu trimite-te în său. Având o pildă frumoasă, despre o noare carte de părinte, având copilul îndrăcit, l-a dus la apă să se roage pentru el să îi de această coală cumprintea. Când a ajuns îndrăcitul în fața lui Ava, i-a tras o palmă, nevinovat fiind Ava, nici măcar un cuvânt rostind față de copil sau de îndrăcit de diavol care era mea. Și atunci. Acel înțelept bărbat, a întors și obrazul celălalt, i-a și-a dat seama că e diavolul. Și n-a mai dat a doua palmă ce a spus că lucrăr a furisit și a plecat din copil lăsându-l a N-a putut suporta smelerea. Am găsit oameni dragi George într-o frâjmășie care au stat toată viața. Pentru tenilce, cârpe de moștenire sau niște lucruri care nu aveau nicio valoare. Dar când diavolul pune stăpânire pe mintea ta, atunci poți să faci o culpă și de tribunal unde stoci toată averea, fără a mai conștientiza ce pierzi numai să-ți câștigi dreptatea. Deci fiți foarte atenți ca nu cumva satana, datorită păcatelor sau a unei minți, nici nicicum după poruncile lui Dumnezeu să lucreze, s-ar putea să ne te manicureze și să te ducă unde tu deja nu mai voiești. ne și. Uitați-vă la oamenii de astăzi săraci. Vă spun sincer, îmi este milă de majoritatea care ori părcăie într-un tuneric, au mergând ca animale de numai cu capul în jos, după Chiar dacă fruntea este sus, mintea este jos. Fiecare, după cum l-a Dumnezeu, își întoarce în aceea și darul acela spre cele trupești, nici de cum nici să o țină spre cele Dumnezeu. Înțeleg lucru este ca luând cunoștință despre semele noștri, că sunt lângă noi toți și vedem ce pățesc să ne învățăm și până a nu fi prea târziu să râdă alții de noi în loc din bătăile acelora să ne învățăm noi. Dar, iarăși spun, fiecare având liberul arbitru, având conștiință și cunoștință și minte destulă să piceabă și să perceapă lumea, este liber ca pasărea cerului să alea și noi mult am fost lătrați de-a lungul timpului. Nici diavolul nu ne-a și ne-a baciocorit cum ne baciocorește acest tapuț aș putea să spun. Acești oameni care sărace au pierdut cârmă prin schimbarea calendarului. Stăteam și mă gândeam să vă spun sau nu și totuși din Adâncul ființei am să-l răspund, fiindcă am fost la situație de acopere a spus prea simțit că e vlog, e, că acel mitropolist treza a avut o ascensiune misterioasă, se compromite pe mâncâine câine și latre peste tot despre acel mic schitulez care s-a înființat acolo. Ne-a murdărit prin cuvinte în toate felurile, ne-a făcut și sataniști, a spus că sunt mai pui sataniști de noi. lor. Sunt temeret și în toate felurile. Vă spun sincer, să-L ierte Dumnezeu, nu m a niciunul, cu nimic, că știu în ce cred. Îmi este milă de acel om și de semenii lui care își murdăresc limbile prin aceste cuvinte. Oare nu-și dau seama acești oameni, atât de coi și de șerți, că de fapt nu cu noi se iau, ci cu Sfinții Părinți? E logic ca să fi urât în fața lui și a lui, de vreme ce noi stăm împotriva ecumenismului, de vreme ce noi nu primim părtă cu toate sectele lumii care, la rândul lor, sunt aman, anatematizate, prestemate nu de noi, de toți sfinții părinți, stau ei împotriva celui căvălu, care vine acum din Babilonul Vestului, cu poierilor ce sunteți voi astăzi, mâine veți fi la masa lui Chedeon a de omului celui ceresc. Păziți-vă, dragi din dinciorșii, să. De aceste cuvinte, cum spunea Apostolul Pavel, grânde, mângâiătoare, dar care înșală inima celor proști, adică celor simpli și coi de teologie. Nu vă mângâiați cu aceste cuvinte de șapte și atâta de pompoase spuse. Uită-te la omul care le spune, păsește așezământul Sfinților Părinți. De vreme ce temolează toate Sfintele Sinoade, ecumenice, oare nu vor păți și ei la timpul lor cum au pățit Poate mai că dogmatismul pe timpul ereticilor nu era ca în timpul de astăzi, precum și icoana lui Hristos, imaginea lui Hristos, nu era descoperită în profunzime în timpul vechiului testament. Aceia băteau mai ușoară pedapsă decât aceștia cărora, descoperindu l se Hristos. Și sfinții părinți care au murit, Omorâți fiind mulți pentru apărarea numelui și a dogmatismului lui Hristos, iar voi ce faceți să-L prindeți. Apar cărți din credincioși împotriva noastră. Frățile voastre aveți libertatea de a nu Nouă ne rămâne să arătăm, să dovedim cine suntem. Nu prin cuvinte, ci prin fapt. Așa și, de vase, păziți-vă cât puteți de aceste care sunt ce în ce mai cosmetizate și mai discrete cu care se otrăvește lumea. Nu luați ca o crevetire, nici nu mă interesează ce trăiesc, nu ca un simți. având în vedere că Hristos n-a fost primit și tocmai de cei care erau înobilați de către Hristos, și a fost bătut, umilit, ucisit și omorât. Noi ce putem să așteptăm? Cine credeți că a termolat aici? Securitatea? Poliția? aceștia erau niște papițori. Erau niște roboți care, pentru gesturile lor, nu au bucată de pâine. Erau alți în spatele lor, care erau în dialog. Dar pe fiecare are cine să-i ce Dragi din nu-i judecăm noi, ci mai bine de decât în casele și pe spaunele celor fără de lege. Dragi din din și având în vedere că acum se lucrează la scară nu națională, ci mondială, de cele mai obscure organizații, -vă. păziți-vă să nu cumva să fiți mușcați, de această hidre, de această o atât de păducoasă cu care e înveninat pe toți oamenii lui. Păziți-vă că Biserica este deja otrădită de această organizație pe care i-a prins pe toți de nas precum ursul și șoacă după toba țiganului atunci când vrea să te deaspeta. Cine are multe văzut și urechi de și mai ales minte că avem neînțeles să înțeleg mult. Eu îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-am reîntâlnit, doresc să ne mai rămânim și să mai vorbim cât putem despre Dumnezeu care să cu mine slavă și cinstă în